Доктор курив сигару, бо мороз пустив. Був тільки приморозок. Отут, де кінчиться став, починаються чорнолози, а між ними теплечини, котрі ніколи не замерзають, робиться мені страшно. Можливо, що якраз ті теплечини тому винуваті. Вважай, Миколо, звернувся до візника, щоб не попав у воду, тримайся сліду від перших залубень. Заледве він це сказав, як нараз піднявся, і крикнув «Гони!» Візник рушив віжками і коні помчали, як стріли. Доктор виразно бачив, як у момент, коли залубні з панями переїздили між двома купами корчів, з корчів вискочило двох людей. Підбігли, дігнали залубні, один вчепився правою рукою ліхтарні, другий дерся на високі залубні, на крило з того боку, де сиділа графиня. Ліхтарня відірвалася, і напасник разом з нею повалився в глибокий сніг. В цей момент Старий візник обернувся і другого засягнув ломакою по голові. І цей упав. За хвилину піднялися оба, хотіли бігти, але залубні з панями були вже далеко, бо коні сполошилися і візник ледве тримав їх у руках. Побачивши, другі залубні відскочили на боки, як кулі, а потім нараз кинулися один на доктора, другий на Хмелинського. Оба панове були приготовані на напад, Доктор тую хвилину, як напасник, чіпався руча високих залубень, вхопив його за руки. Здавив і скрутив так сильно, що цей став кричати, хотів вирватися і ссунувся з крила. Коні гнали, як вітер. Він зразу біг поприсане, а потім тільки ногами волочив, повищив у воздухах, в сильних докторових руках. Бородою товк до залізного поруча, а зуби дзвонили. Нараз доктор пустив його руки, підняв у поясі і, як снопом, жбурнув ним далеко в корчі. Хмельницький все ще борикався. Його ворог приступив до діла гостріше. Лівою рукою, вхопившися поруче, бо ногами кріпко стоячи на крилі, він правою замахнувся ножем на свою жертву. Але Хмельницький мав подвійне хутро, і ніж не ранив його глибоко. Почувши удар і легкий біль у лівій рамені, він впав у таку лють, що вихопивши ніж з рук бандита і відкинувши його геть, Вхопився з ним попід сили і давив, як тільки міг, кріпко. Бандит супів, харчав і кляв пекельними прокльонами. Доктор, упоравшися зі своїм, прийшов Хмелинському на поміч. «Гони!» – кричав на візника, а сам вхопив бандита за обшивку і перетягнув його на залубні. «Ви тримайте ноги, а я з руками дам собі раду», – казав до Хмелинського. Бандит, як у повитку дитина, лежав на колінах у доктора і Хмелинського поперек саней, скриготав зі злости зубами. «Вже тобі небоже, відхочеться нападати, – казав доктор, – вже ти по дорогах не будеш промишляти». Бандит гадав, що йому зроблять кінець, і почав так кричати, що перші залобні встали, другі дігнали їх і собі зупинилися. «Що такого? – почулися голоси з перших. «Зловили ми одного пташка, – відповіли з других». Але пані просили, щоб його пустити. «Зробіть це для мене, докторе», – сказала графиня. «Дуже вас прошу, пустіть його. най собі йде, звідки прийшов». Доктор зразу противився, але як ще й панна Марія стала просити, сказав «Хай буде». «Дякую паням, що підеш на волю, але чуєш, поки твого життя не пробуй того робити, бо до часу з банок воду носить». «Пане Хмеденський, візьміть на хвилину в руки» а візник най його б шукає, чи немає він ще якого ножа або револьвера. Та бандит, крім сірників і клочча на підпал, крім мотузка і витрихів, не мав більше нічого. Відібрали йому ті інструменти і казали бігти, звідки прийшов. Бандит, вихопившись на волю, вдирав, як заяць від хортів, аж закурилося за ним. Панове злізли і підійшли до пань. Дуже пані перестрашилися, і хто б то сподівався, така пригода. Пані зі страху мовчали. До паньковець була ще добра миля дороги, боялися другого такого нападу. Доктор догадався і порадив пересісти. Він з графинею, а поїде з панною Марією. Так буде паням відрадніше. Але перед тим казав Хмельдинському скинути хутру з правої руки. Обмив рану снігом і обв'язав чистою хустинкою, яку дала панна Марія. Вдома оглянемо докладніше і намастимо йодиною, а тепер їдьмо. За півгодини будемо в панківцях. Як переїздили попри хрест, пані Марії здавалося, що від хреста хтось біжить. Це липи тінь на білий сніг кидали.